אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שלה לא, כי נזמי זהב להם, כי ישמעלים הם. ויאמרו, נתון ניתן, ויפרשו את השמלה, וישליכו שמה איש נזם שלה לא. ויהי נזמי הזהב, אשר שאל,